A fémdetektor. Gödelimpulzus. Így nevezték a zavart, amely a hurokban végzett kísérletek mellékhatásaként lépett fel. Általában csak úgy lehetett észrevenni, hogy a konyhalámpa vagy a tévé képernyője néhány pillanat erejéig villódzott, de előfordult, hogy sokkal kézzel foghatóbb hatása is érezhető volt az impulzusoknak. Kimentek a biztosítékok, az autók nem akartak elindulni, a villanykörték szétrobbantak. Néha érezni lehetett, hogy remeg a föld és pattogott a füled. Emlékszem egy ijesztő esetre úgy hat éves koromból, amikor a körülöttem lévők hangjai hirtelen, nagyon mélyen szóltak. Valószínűleg csak a gődelimpulzus, magyarázta apám, és járkálás közben az orrát húzogatta. Gondolom próbálta kiegyenlíteni a nyomást. Minden család kapott egy kék pamfletet a rixenergi amelyben tájékoztatták a hurok környékén élőket az esetleges hatásokról. A gődelimpulzusok külön fejezetet kaptak a füzetkében, amelyben listázták és nagyon szájbarágósan elmagyarázták a mellékhatásokat. Az utolsó oldalon, amit ki lehetett tépni a kiadványból, biztonsági intézkedésekről írtak. Nálunk a hűtőre volt kirakva. Az egyik hétvégén egy fémdetektor volt nálunk otthon. Apám kölcsönkérte a munkahelyéről. Jól emlékszem, rohangáztam az eszközzel, teljes eufóriában, és próbáltam fémpénzt, szögeket, és a kertben elszórt régi játékokat keresni vele. Hirtelen iszonyatos csikorgásba kezdett, mikor apa ki akarta próbálni, és nagyon megrémültem, hogy esetleg valahogy tönkretettem. Apám nagyon ideges lett, és próbálta megállítani a vinnyogást, de nem sokára feladta. Hallgasd, mondta. A nyekergés lassan erősödött és gyengült. Nagyon kísértetiesen hangzott. Tisztán emlékszem a pillanatra. Apám tökéletesen mozdulatlanul állt, és elszántan hallgatózott. Én mellette álltam, hasonló ha nem jobban koncentrálva, és türelmetlenül próbáltam megfejteni apám hangulatát, és hogy vajon mi kerekedik majd ki ebből az egészből. Aztán egyszer csak elnémult a zaj. Apám a karórájára pillantott és felkiáltott. Gődelimpulzus! Állítólag arra kellett neki a fémdetektor, hogy megtalálja az elveszett kulcs csomóját, de néhány nappal korábban véletlenül pont szemtanúja voltam, ahogy mérgesen lerángatta a és kihajtotta a házunk mögötti rozsmezőkre.